16. óra Az adomás emberről Egyszer egy nagy írónak miútott eszébe, hogy ő karcolatokat ír a tisztelt házról, hogy tréfásan, mókásan, gúnyal és szatirával megspékelve, karikatúrás rajzokban mondja el napról napra, hogy mi történik abban a nagy patikában, ahol az ország bajaira gyúrják, keverik, főzik és kavarják a medicinát. Bizony! Ez régen volt. Húsz esztendeje, vagy több is. Még se tudtuk elfelejteni azóta se. Mint egy nagy korszakról az újságírásban, úgy beszélünk ma is azokról a bizonyos karcolatokról. Benne van az emberi vérben, hogy a kisebb eseményeket mindig a nagyobbakhoz köti. Ha kérdik, hogy mikor született valaki, ilyen formán felel. Amikor a héli járt az égen. Vagy. A Szedáni ütközet napján. Vagy pedig az nap, amikor a trónörökös meghalt. Az újságíró is szereti mondogatni. Ez még akkor volt, amikor Skáron írta a tisztelt házad. Értsd, hogy ő akkor is volt valaki, amikor a nagy karcolatíró dolgozott. Mégis, rossz hatása is volt ennek a szép időnek a sajtóra. Azóta is folyton karcolatokat írnak a tisztelt házról, ami megindult a legragyogóbb humorral, azóta folyton folyvást folytatódik furkos bottal. Nap helyett mécsessel világítanak, és a parlamentbe bevonultak az adomás emberek. Az adomás ember ott ülünk a folyosón ülés elejétől ülés végéig. Ő nem sokat törődik a politikával, eseményekkel, viharokkal, intrikákkal és kulisszatitkokkal. Neki vidám móka kell, adoma és elmészség. Mindenkit megállít, aki közelébe kerül. Képviselő úr, mondjon valami elméset! És a képviselő úr, mond valami elméset. És annak a bizonyosságául, hogy elméset mondott, maga is nagyokat kacag rajta, és azt mondja, hogy nagyszerű. Csak hogy miért odibál a képviselő úr, konstatálja magában, hogy bizony csacsiságot mondott. Ezt nem lehet megírni, legfeljebb bolond gombának. dobná vele a szerkesztő? Egész délelőtt folyik így a hajsza egy jó mondásért, valami kis ötletért, egy-egy vidám anekdotáért. Száz embert is megfog az adomás, száztól is kap elmészséget, de legfejebb egy vagy kettő, ha ér valamit. Többnyire pedig egy se. Hiába, ezekben az emberekben nagyobb ára magukban van a nevetségesség, a cselekedeteikben, a viselkedésükben, a komolyságukban. Önkéntelen humort azt liferálnak bőven, de ez meg nem olyan könnyű meglátni. Az adomás embernek csak olyankor volt jó napja, ha Mikszát Kálmán, Ötvös Károly, Barcsai Domokos jelent meg hajdanában a házban – Olyankor tele volt a levegő a magyar humor napsugaraival, olyankor csak verépnek kellett lennie az adomás embernek, és kapkodnia a morzsák után. Nehaj, most már ritkák az ilyen szép napok. A legtöbb honatya százszor van a házban, és nem mond semmi jót. A vajda meg csak száz nap közül járt el egyszer. Fordítva kéne ez az adomás embernek. Több lévén a nap, mint kolbász, gyártani kell az adomákat. Jössz elé, jó régi adomák, és segítsetek ki a bajból. És az adomás ember kikeres valamit a régi emlékek közül, és ráhúzza az új viszonyokra. Nem a helyzet adja a kezébe az adomát, hanem a kész és meglévő adomához illegeti módosítgatja az igazságokat. Ebből többnyire félelmesség kerül ki, valami, ami adománok se jó, applikációnak se jó. De hát, ha nem lehet többet kihozni ebből a képviselőházból, meg a humor is belcetesedett. Van azért esze az adomás embernek, nem a maga szakállára követi el a rossz adomát, hanem oda ajándékozza valamelyik honatjának. A szájába adja, és vele mondatja el. Másnap aztán megfogja az így kiszerkesztett honatja és megköszöni a szívességét, hogy őt megemlítette. Ezek a legkisebb adományt is szívesen elfogadják.